Alhamdulillah Vessalatu wassalam Allah Rasulullah Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam emma ba'd znači nastavljamo se drugim dijelom večerašnje izruženja molim Allah zašanu na sam početku da mi o okupljanje na ovakav način da bude dokaz za nas onih protiv nas inšana sunji danu i molim Allah suha na ta' da obolim našu braću i sestri i u Gazi i u Siriji i u mnogim drugim mjestima jer te željavaju preželjavaju ono što im se dešava i nemojte ih zaboraviti u vašim dolama pogotovo u dolama kada padnemo lažeg šanuna svežda jer tako su i drugi dogodi za nas ja lažeg šanuna nam je dao ono što nije bilo realno da očekujemo da budemo spašeni, sačuvani a što je Allah zna najbolji rezultat mnogih dova i upućeni za nas toku rata u Bosni. Helen Nase znači nastavljeno sa drugim dijelom a to su e, odgovore na pitanja kao što vam poznate od prošlih put ja ostavljam tih 5-6 pitanja A imamo i pristigli za ovu sedmicu nešto više od deset pitanja. Pa koliko se mogu mi da, govori, da ne odužim previše sa vremenski. E, vidjet ćemo večeras, možda opet ostane nekoliko pitanja za sljedeći put. Pa ako me dobro čujete, volio da mi javite, da li me dobro čujete, pa da nastavimo. Da je sve u rijezu sa tonom? Dobro. Eho, da počnemo sa prvim pitanjem. E, kaže u prvom pitanju, As-salamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, da li možete reći nešto više o okazima skupine koja smatra da je čovjek u dozvodnju da se liječi, ali da mu je preče i bolje da osaburi, jer kako sam čuo od jednog poznatog da je sa naših prostora da je rekao da olema smatra da onaj koji traži da mu se uči i nema da ne ima potpornog Meselo je podrobno objasnio, ali nije spominuo ko od učenjaka zastupa ovo mišljenje. Treba vas s toga da nam odredem kaži nešto više pitanju, kao i imena učenjaka koji su na ovu stavu da vam Allah podaje svako dobro. E, drugi dio pitanja e, govori o onom što sam ja već razdržao predavanje, a to je da, da, li, da li onaj koji traže da usluči ruke e, ne ima potpuno uposlovstva na lađe na vršanu ovakvola o tome smo veći govorili pa ponavljamo a prvi, prvi dio pitanja prvi dio pitanja u stvari je to da, da li kaže skupina učenjaka da navede mi on sa više dokaza skupinu učenjaka koja smatra da je čovjeku dozvoljno da se liječi ali da mu je preće i bolji da osabori jer kako sam čuo je tako dalje. Naći govori o tome o propisu o propisu liječenja. Kakav je šerijatski status liječenja? Uglavnom jel, tema je tema ovo duga i onio sa može na duga samo to davanje držati šerijatski status liječenja, znači onaj koji kojeg završi bilo kakva bolest, kakav je propis po pitanju toga da li se mora liječiti, znači da li mu je važno da se liječi ili nije važno ili je, ili je bolje da se ne liječi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 Uh, drugi stav učenjaka je taj da mu je da mu je bolje i vriednije da mu ustehab da se ne liječi znači razlog od, od prvog stava je od i ovaj smatra da mu u osnovi mu stehab da se ne liječi i da je vriednije bolje da se ne liječi uopšte a ako bi se liječio je da ima, ako bi se liječio tardo sa na, sa, na, na halal načinom da u tome nema griha i tač stav učenjaka uh koji u stvari uh, koga stupa najmanji, najmanji skup najmanja skupna učenjaka a to je stvar da je liječenje važb vrlo, vrlo malo učenjaka uglavnom neki savremeni učenjaci su na tome da je liječenje važno uh, ono na što ukazuje je šerijatski to su naono ova prva dva stava uh, šak može, jel, povinju je neki činjaci da je mu stehab da se liječi, jel, i imaju dokaze. Zato, znači, to je neki četvrti stavu činjaka koji kažu, jel, da je, je mu stehab da se liječi. E, uglavnom, ono što ovdje interesi brata koji pita je, kaže, jel, e, do, da navedemo dokaze, oni koji smatraju da je liječenje dozvoljeno, al da je preče i bolje da, da se sabura na, na bolesti. E učenjaci koji su na ovom stavu uglavnom e, dokazuju sa dva Hadisa, oba su lutefata leji, bilježi i Buhari je muslim. I to su dva najjače dokaza na kojima se dokazuje ovaj stav. E, prvi dokaz je poznati Hadisa o ženi koja koja je bila bolesna. U stvari, početak Hadisa je sljedeći da E, prednosi se od Atá, poznatog Tabi'ina, e, kaže da, da mu je rekao Abdullah ibn Abbas radi Allahu kaže, hoćeš da ti pokažem ženu koja je od stanovnika Dženneta, pa sam mu rekao govorio kako da ne, pa mu je pa rekao, kaže, ova, ova crna žena, srnkinja, poka, pokazuje na koju ženu misli, rekao mu je, a uh, kaže ona je došla vjerovjesnom posallahu alejhi ve sellemu i rekla u, rekla mu kaže inni usra'u wa inni atakashab fad'u allah li uh, rekla mu i kaže ja sam, uh, ja, ja sam žena koja koja ima tu bolest uh, sar'u kaže pa uh, moli Allaha dželle šaanuhu da me i kaže ja se otkrim kad se ta bolest dođe kaže otkri se prilikom uh, pojave tej bolesti kaže moli Allaha dželle šaanuhu da mislići. izliječi. E, o kojoj stvari vi bolesti e, učeničski kad govori o ovom jel više mišljenja, e, kažu jel da e, Saro to može jel biti bolest e, zbog zbog djelovanja jel zbog e, djelovanja džina, džinskog djelovanja na, na neki prevodi vidio sam na neki prevodi ovaj hadis da stvari još pada, vidjeli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 da u modu kroz, kroz mozak, prolazi kroz mozak, nije, nije bude ureda, ne bude u redu, ima poremećaj, zbog toga se to osobi zrešava ova vrsta bolesti, u stvari što je, jel, padavica, a dok drugo tumačemo stvar da je bolesti džinskom djelovanju, jel, da u stvari šeitan nevjernici napadno čovjeka činjemu ezijet, E, zato je je poznat da da može biti upadaoci e, a nije, nije, nije nužno da, poda, da podavaca podavac bude razlog je jinskog djelovanja da bude jedno i drugo ili ili padavac ili samo jinsko djelovanje uglavnom gdanom riječ o toj polasci znači ona je pitala da, tražila poslanika sa valancelom da je da ju dovede Alasha Novizić a mi znamo da dova od poslanika sa valancelom kad uputi Alasha nije bila nije se odbijala je mi to su i zato što i traži od poslanika sallallahu alejhi ve selam da im nešto dovi kad se kad su trebali. E, uh glavno mana tražba znači, za ovu bolis, jedno bilo to padavca ili džinsko djelovanje ili jedno i drugo tražda da da ju poslanik sallallahu alejhi ve dovi pa je on rekao jel kaže in shiiti saberti leki džennet kaže ako hoćeš da sabraš na tome kaže a biče ti e, e, dobičeš džennet učeš u džennet vojin šiti da autullahi an yurfik ako hoćeš kada hoćeš da kažeš kad da izliči naši šta hoćeš od dvoga pa je ona odgovorila kaže asbiru kaže kaže saburačunatom ka za ti me nastavla inni atakashafa fadaullah alla atakashafa fada'alah kaže kaže saburačunatome kaže međutim kaže ja se otkrijem kada se e, pojavi ta bolest, kaži, otkrijem se, e, otkrije stihna mjesta, jel da je stio se da otkrije, nešto ne trebao da otkrije, kaži, pa dobi Allah da Allah Želšanu, da prilikom kada se pojavi ta bolest, da, da se ne otkrijem, pa, a, pa joj je poslanik sallahu alaihi wa sallahu alaihi U jednom u kod muslima je došlo, e, da došlo, jel da, da Ibn e, Ibn Đurijić, prenosi od Atajel kaže uh, da je Ata radijallahu ra, uh, tabihin tabiin rahimehullah da je video je da je ovu ženu muzuferio bila ime uh, usodno kaže da uh, suaira a drugi kaže bila suaira uh, kaže da je video kad jednom bio kod, kod Kabe da ona se bila uh, prilepila prilepila za za za preslaku za platno koje je na na kabjel. Pa toga to toga e, tog tog tetora kada e, kada se bojala da joj se pojavi ta bolest. Helenaise odnosno nacite u ovom hadisu, e, šta je ono što je dokaza da naše pitanje to da je da je kada je ova žena tražila od poslanika sallallahu um, alejhi ve da dovi da je izleči e, da je on joj rekao da je ponudio jel bolji izbor, rekao ja ako hoćeš da saduraš pa tebi je džennet jel znači kažu i ovo jasno ukazuje na to da je bolje, jel, da je dozvoljeno liječinju, dozvoljeno je da, da može ako hoće, jel, da je to dozvoljeno na osnovi, ali da je bolje jel da se sabura na tome i da čovjek ima veću nagradu. To ne znači da svakog ko sabura na svoje, svoje bolest, ako se ne bi da ima žene, nego da ima veću nagradu na svojeg Hadisa. E, što se može dokazati s ovim Hadisom? Jel? Drugi dokaz s ima učenjaci dokazuju ovaj stav, da je u osnovi liječenje dozvoljeno a da je bolje da se čovjek ako može saburati da, da se ne liječi dokazuje to također sa hadisom mada on je negdje njimao prilog hadis također bilježi gvarim muslim u svojim sahihima, a to je hadis eh, poznata priča jel, hadis u, re, u Ranejin eh, hadis o ljudima koji bili stojni na Urejin eh, koji su došli u Medinu njih skupina jel pa su uh, pa zbog uh, atmosfere koja je bila jel te, uh, u Medini, on uh, je došao iz Ladrijna Polis. Uh, pa kada su obavijestili poslanika sallallahu alajhi wasallam onim rekao, kaže ako hoćete inshitu, ako hoćete o tiste, kaže kod, kod čuvara stada, ko je čuva, uh, čuva i ko je čuva i ovce uh, od zekata, njeg, Medine, jel, kaži, pijte, od tiste kod njega Van Nedineel i kaže pijte mokraču od Od, od deva i kaže e, izliječite se od njih. E, I oni su otišli, jel, ovo je poznata priča, ali su otišli, e, po, po, poslušali su poslanika sa stadom po pitanju liječenja, međutim poslije doga ubili su jel, ovog e, čobana stada, ubili su ga na način da su, jel, da su mu iskopali oči. E, pa su onda e, ukrali, pobjegli sa stadom, i pobjeg, e, pa je poslanik sa vlahu, a je poslije jel, postav je konjicu anshabar zanimaju oni su bili dovedeni i i ubijeni na našim koji mi priča da budu ubijeni. E, ono što nas interesuje u hadisu je to da je poslanik sallallahu alajhi wasallam nije rekao ni ništa. Ako hoćete jel idite. Nači e, rekao im ne im znači ako hoćete, ali znači e, kažu jel da je bilo da je bolje bilo da da idu da seče jel ne bi rekao ako hoćete. Nego im ostavi mogućnosti jel da se da se ne učić. Kadena isa ovaj prvi hadis je došao kadlina na taj stav učenjaka koji kažu jel, da je da čovjek ako može sa burat na odližna bolesti da je bolje da se ne liječi i da ima veću nagradu a ne liječa da možemo dozvoliti. Među tim jel učenjaci koji dokazuju doko je da stav drugih a to je da je propisan da je mustehap da se čovjek liječi dokazuju to sa drugim hadisom po hadisu od Jabra radi Allahu anhu ko vi je muslimson taj je poslanik sallallahu alejhi rekao likulli da in dava uz svaku bolest ima lijek fa ida usiba uh, dawa'u da'i kaže pakada kada kada potrefi uh, lijek bolest uh, bar abi ibnillahi ta zvezda kaže pakada jel kada kada lijek potrefi bolest kaže čovjek uzlahu uh, salahu dozvolu mil uh, postani zdrav ili u drugom hadisu kada ka je poslednji se ono kažu uh, duži hadis kaže tadao vav ibad Allah liječite se Allahovi uh, robovi fa in Allahe subhanahu lem jeda da'en ila vada'lehu šifa'en ila l-haram kaže zaista Allah subhanahu ta'ala kaže nije dao da postoji bolest a da nije dao da, da i lijek za tu bolest osin kaže harama ono so osin, osin, osin uh, uh, starosti ono se ne može izvješiti. E, uglavnom ovaj hadis je odbilježi ga i vudaudi termizi, oko njegove Ibn Hibana, oko njegove e, vjerodostnosti ima, ima odgovora, neki učenjaci ga svjenu vjerodosti, neki slabiji, ima u njemu odriđene slabosti, e, odnosno da je učenjaci koji dokazuju da je vađib da se čovjek liječe, on dokazuju s ovim vječima, tadalov ibadillah, liječite se Allahovi rokovi. U svak slučaju ima slabost u hadisu. E, ono što je došlo u pitanju što je postavljeno, a to je šta je dokazanima koji smatra da je bolje da čovjek ne liči, spomenuli sam da odgovor na to, ali za najbolje znači ono što je bitno po ovom pitanju, po pitanju liječenja je to da je u osnovi propisano, dozvoljeno liječenje, da je mustehab, da je slab stavućenjako kaže da je vađib, jer ako je vađib, onda ispane da je čovjek rješan ako se ne liječi, a imamo toliko hadisa o, o, o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 imam problema sa uzimanjem abdesta to jest ne pamtim da li sam neke dijelove tijela opravo po propisu operim ih ali naprimjer ne znam da li operim lice po propisu ili ruke i desi se nekad da abdest ponovim 5-10 puta jesam li im ako uzmem abdest a ne znam da li sam opravo po propisu ili ako zaboravim ovo je dakle pitanje pitanje govori u stvaru onim je poznatim jelom bez svjesama u abdestu, odnosno šta su to bez svjese, da čovjek, jel, može biti u abdestu, može biti u namazu, ja, dešava u abdestu, da, da osoba, jel, prilikom abdesta, nije sigurna ko, da li je ispravno opravila, da li je dovoljno puta i da li je potpuno opravila, pa ponavlja jedne te te, ista, te iste radnje, pranja nekoliko puta, čak do te mjeri je da određena osoba, jel, to, to radi, do, što kaže, do besvijesti, do ludla, jel, Da je, da, je, da je to vid poremećenosti, da sve su zaista opasne i mogu odnositi čovjeka daleko je u negativnom smislu. Je. Znači, pitanje ovdje o kako da se čovjek riješi bez spesa po pitanju abdesta. Bez vesov, znači, bez svesa mogu biti po pitanju abdesta, po pitanju uzimanja meska, po pitanju meska po, po mestama ili počarapama, što ih su tako česta pojava da na mnogi je kada abdeste. I uzmu mes počarapama, poslije toga pritišaj da, da li je potrao po čarapama ili nije, tako dalje i u namazu, da li je određen rekatanje nije klanjeo, da li je pručio ovo ili nije pručio ono e, vesvese su zaista prisutne i to je, to je veliki problem i, e, i blago onom ko toga nema e, odglavnom odgovor na ovo pitanje e, šta, šta, odgovor, ja ću nam da bude praktičan, jer što čovjek može da kako čovjek da izdjeći određene vesvese ko sebe e, prvo što je prvo se zna to je da, da su vesvese u namazu Uh, ili u opšte u bilo da one nisu nešto što što znači inse čovjek je rođen. nije to nešto što je u čovjeku od prirode. nego je to uh, stvar uh, koju koji stekne tokom života. Uh, način kako se dolazi do vss kako čovjek upadne u to, to je sad priča za sebe, ono što je bitno da se zna znači to nije stvar urođena čovjek se ne, uglavnom nije učenjacke govorite o temi, kažu da je to da to nije prirodna stvar da čovjek rodi se VSS-om, nego to stekne tokom života. Druga vrlo bitna stvar, a to je našim kako da čovjek kako da, da određena osoba koja ima VSS-a da ih izliječi. Najbitnija stvar kao prva stvar, najbitnija stvar po pitanju je to, da osoba, znači naravno ovdje je riječ o mijenjanju da čovjek mora svoj svoje ponašanje po pitanju pristupa po pitanju pristupa znači određenim ovim radnjima o kojima ima VSS-a ako ovdje je pitanje ovdje stjela šta je ovdje najbitnija stvar za liječenje neke vss najbitnija je stvar da osoba koja ima VSS-u da ona omalovažava tume se da je smatra vrlo nebitnom i vrlo e, stvar koja, koja nije vrijedna pažnje, na koju ne treba obraćati pažnju. E, kako to? Znači, otkud tu, na to je baš obrunto, zato joj govorim, znači, e, treba osoba koja ima VSS-e, da, da VSS-e koje dolazi, recimo ova osoba u abdestu, da, da ne pridaje apsolutno pažnju tim VSS-e sami. Naravno, lako je to reći, ali u praksi sprovesti, ali Nač osoba koja ima vezu u abdest. Ona treba da kada hoće da abdesti da nastoji da tuve sve su kao što sada dođo što abdesta, abdest. Jelo oprala, koliko je oprala. Da li je sgovorila, da li proučila bismo nije proučila i lobo i lono i tak da odma u startu da odma ima stav one osobe koja koja ne smatra bitnom i ne pridaje važnost to što ćemo doći da se U osnovi, znači, da ima stav omalovažavanja i nedavanja pažnje ve sve sama tim nedumicama koji će doći, da li u radlovu ne u rabu. Na koji način je to najbolje da se postigne? Na način tako što ta osoba treba treba da sama sjedni sa sobom i da analizira otkud, otkud nju i to da poveže sa svojom zašto ona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 da li je se upotinu, da li se ispravno uradilo, uh, uradio određeni taj obrid abdesta zbog kojih uh, zbog kojih se pojavljuje to što pojavljuje. Uh, naravno, jel, prva i najbitnija stvar je da osoba prilikom pristupa abdestu, ovdje govorimo abdestu, da traži utočište od alađeš nam proklito šeitana. Prouči audu, audu billahi min shaitan rajim e naravno nije to sudna priabdista pri nego govorimo da u ovom slučaju zbog vesese da traži utočište da ložiš od šejtana jer vesesa može biti glavno biva od šejtana šejtan ali prila sa te strana čovjeku i s svih strana ga zamirava i odvodi e, od namaza tako da namaz ja besposodno nemogući da ne podnošti i to je cilj šejtana ja? znači e, govorimo red znači prvo treba da ne pridaje znača i pažnja vesesa sebi stavi u da to da, na ni predaje pažnji i da ne dozvoli sebi da to utiče na nju. Na to govorimo o riječima e, je lahko, ali traksi je teško. Da znači u, da sebe uvjeri da, da ne smije predavati pažnju obesesama, da pristupi abdestu, e, kao što se pristupa. Pranje ruku, o, znači ono što je postale nešto, nešto što je rutina, marginalno je radi se. A lovu slučaju ne može raditi, ma, a, ne može biti rutina zato što ima obesese. Da znači a, znači a, da stvori ubeđenje ni podaštajavanje, omaložanje nepridavanja značaja svesama. Druga stvar, znači da provući u vodu prije uzimanja abdesta. I treća vrlo bitna stvar i konkretna stvar u liječenju u liječenju same svese je to da počne na primjer na ovaj način. Da ne abdesti nikako na česu ili na, negdje gdje teče voda. Nego da uzme sebi posudu plašu ili bačvu u kojoj naspije vode i to što manje vode bude bolje. Manje onoliko koliko je dovoljno da samnesti. I da na takav način uzme avnost. Kako? Znači da uzme sebi vodu i ode na mjesto gdje može sebi poljevati i onda da počne sa pranjem ruku tri puta. Znači sebi sipa vodu. Jednom naspije, pa drugi put, pa treći put. Ne treba da prelazi više od tri puta. Jer je došlo u vredostovnom hadisu, jel? Permen zade faqad asae onajko uh, po, sam da objašnjava da je sunet uh, tri puta a drugi rivayat kaže puta jel uh, da je od sunneta ili 3 puta 2 puta da se operu jel da se per, uh, koliko puta da se peru od svih organa tijela prilikom obvesta pa kaže ko zade ko, uh, ko više od toga uradi taj je ta kad asae uradio nešto loše i nije usuneta jel nije usuneta za koji više od 3 puta on se loči ni to ne opravlja što se Naci e, ova osoba koja uzme znači sasom vodu, bodu u bašbi bardaku ili ili plašim mi je bitno e, i sebi poljeva znači pol znači dva ili tri puta opere šake i sama sasom kaže aha evo dva puta sam šake i kaže i ta kaže ja sam završio ja sam završio pranje šaka i onda ide dalje peri usta tri puta 1 2 tri puta i kaže oprao sam usta sam sebi kaže oprao sam usta pa nus opere tri puta nos, ispere nos tri puta, ne 100 puta, ne deset puta čak kad i jednom opra dovoljno je. znači kad i po jednom sve se so opravo dovoljno, ispravno ali ovdje govorimo eto tri puta i kad opere kaže opravo sam nos pa onda lice, jednom pa dva pa put, tri puta, ne više od tri puta i kaže opravo sam lice tri puta i tako sve organe do kraja i kada završi do kraja i svaki put sam se, sama se, sebi osoba kaže da je opravo I na takav način da nastoji u narednom određenom periodu da tako ablasti. god imamo mogućnost da tako ablasti, da ablasti. A ako je kod kućina stalno tako ablasti, kako bi time izliječila vesvesu. Znači ovo je jedan praktičan način kako da se izliječi vesvesa. Znači na način, znači, prvo smo rekli da, da ne pridaje važnost vesvese. Druga stvar znači da pruči u uvodu prije učenja, prije uzimanja abdesta, se treća stvar da abdestu uzima znači iz neke posude, gdje će stati tačno ljevato toliko koliko treba i naravno što što manje vode uzme to je bolje i osuneta, što manji vode da se potuši prilikom abdesta. E, I tima ujedno je odgovor na novo pitanje, tako znači da nema smjetne osoba koja koja uzme abdest. Oni koji imaju ljudi osoba koji imaju sve se i uzme abdest.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 I na takav način da se postupeno ili li izliječe, jer se Allah zna, najbolji moni važi šanu da ti olakša po ovom pitanju. E, Sljedeće pitanje, kaže, Esselamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh, Alikum, Esselamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, u kojoj situaciji nam je da čovjeka nazovemo Novotarom? Jesmo ja svedoci, da su mnogi učenjaci Ehlil Sunneta imali određene stavove koji su se poklapali sa, no, sa stavovima Novotarovakidi, piku, poput za stanjivanje pogledu kadera, odeživanje mjesta na koje se alažano nalazi i tako dalje. Pa ipak te učenjake nazivam učenjacima Ehlisuneta i zanima me parametar i zanima me parametar pomoću kojeg je čovjeka dozbilio nazivati novotarom i sektašem, iako je ovaj drugi naziv daleko gori sekta. Ukoliko vam ne predstavlja problem da pojasnite ovu meselije mnoga vraća, makar oni sa kojim sam u kontaktu, olahko ljude nazivaju Sofija ma esharija mama i tako dalje da vas Allah nagradi. To je pitanje u glavnom ovdje u pitanju. Moglo bi se komentar za mada to nije to upitano pitanje došlo kaže da da su mnogi učenjaci ehli suneta imali određene stavove koji se poklapaju sa nautarskim poput Pa ovaj primjer što sam navedio, poput kadera održivanja mjesta na kojima se Allah nalazi, znači da neki učenjak smatio da Allah šanu nije na nebesima, nego da je, da je na svakom mjestu, i slično tome, i da bude učenjak ehli suneta, voli da navede primjer tih učenjaka, neki od učenjaka koji su od su ehli suneta, da su imali takve stavove. Ono najviše što se može reći za neke učenjake koji su smatio da su od suneta, a se pogreše po pitanju sipata i tako dalje, a da da odu po pitanju jel, neki drugi novotarija, na čemu su moja tezile, džehmi i ostali, i da bude odahli sunatel, to je jel, tiško da se tako kaže. Uglavnom, pitanje je jasno, nači pitanje govori o pravilima, pravilima, normama, po kojima se neko može proglasiti, nazvati novotarom. Odgovor na pitanje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 obični znači muslimani. Najviše što mogu po ovom pitanju je u stvari da, da prenesu podučen, da kaže, taj, taj učen ili daje u našem kraju, kaže za tu, tu osobu da je novotarija i tako dalje, a da ona sama od sebe ocjeni da li neka osoba upala novotariju, da li je novotar i tako dalje, osim ako je stvar jasna i, i po dan, jel, i skoro da, da, da, da, opće da je opće poznata zvada objednjena osoba je novotarija, da nije, da i tako dalje o tome ne govorimo na oko vojudna koji za koje učeno znamo da su, da su na hype. Uglavnom je tema jako duga i velika. Načini prva stvar najbitnija je to znači da o ovim stvarima se smiju baviti učeni ljudi da je ko imaješ rijetko znanja. A ne bilo ko jel, da se upušta u te teme. Druga stvar je treba znati da postoje određena pravila jel, u osnovi u pristupu čovjeku je da treba znati je da je da imaju tu opće poznate stvari da je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 Druga stvar vrlo bitna po ovom pitanju je to da reči za nekoga je da je da je novotar za takvo nešto treba poustati je dokaz u šerijatu a ne sunnet da, da znači dokaz koji do, koji koji kazuje po da, da je ta stvar koja se radi je kazuje da je ona novotarija a tu stvar je ne može da se bašako ono je zaista učan je e, treća stvar po ovom pitanju da je neko novatar, jel, spuštanje tog, e, tog opisa te karakteristika na određenu konkretnu osobu zahtjeva da se ispune određeni šarti. I zato, jel, kao što kažem u mnogi učinjaci, jel, da, se, da se to tu određuje osobu, a, kaže, jel, treba da se ispune šarti i da se odklone prepreke. Što je poznato i za tekvirenje, jel, da se neko poglasi, ovo, ovo što govorimo ovdje isto se odnose na tekvirenje, jel, određene osobe, da se proglasa određena osoba da kjake. Znači, moraju se ispunuti određeni šarti i otpunuti određene pretveke da bi se spustili taj propis na određene ljude. E, odnosno, kada, da bi na neku osobu spustili e, opis novotara, da bi novotarom, znači, tu stvar koju radi, zbog koje ga naziva novotarom, znači, e, mora se prvu provjetiti. Da li ta osoba, znači, e, e, ima li znanje po to pitanja? Da li ona svjesna? Znači, da li da li e, po tom pitanju znači ona ne radi iz izjavla iz neznanja niti naučio nauči nije nije mogla da nauči ne, od odam da da naučila ni mnogo dači naučiti znači prva ta duga stvar, Druga stvar e, znači da li, da li ta osoba to što izjavljuje radi e, izjavljuje ili radi dobrovoljno ili vid prisjede. sebe ta stvar dali to što radi to djelo ili radiješ što iz dolara dali radi pod dojim vinom tomači I, I tako dalje, sada otkavljanje pretpreka, znači da li ima pitanje za znači, znanje, prisila, tumačenje i tako dalje. Sve što se odnosi na tekfir odnosi se i na proglašavanje određene osobe, na ovo tako. Sve ti treba ispuniti, treba izvagati e, i onda tekst pustiti na pojedinstva. A to zaista, to je vrlo teško i nezahvaljani to posao. To ne mogu raditi osim zaista učeni ljudi. To ako počne raditi, to nisu učeni, onda zaista nastaje belaj. U stvari oboje ono jest uh, ono što se prigovara uh, onoj grupi uh, naših braća u Bosni koji koji su pisali da protiviti pretvjer, protiviti utakmi da pogotovo domaće odježne stvari o, ovo je jedna ta tačka jel? da se obična braća koji nemaš ili ja spoznajem čak i kod njih jel, oni koji koji se im daje jel nemaju dovoljno znanje po ovom pitanju upuštaj se znači u, u pitanja proglašavanje nekom novotarom ili te, ili jaferu tako dalje a da apinsto arma se može baviti i smije se baviti samo onaj koji, koji zaista ima šerijskog znanja. Ovo ne znači je ljježate od, od toga da se ukaže na novotarie da se ukaže na djela kupe tako dalje. Međutim ispuštena pojedinca je druga stvar jer time se ne, ne treba svako baviti. Uglavnom ono što ukazuje na da je ovo pitanje zaista vrlo opasno i vrlo bitno i da obični muslimani ne, ne bi trebao da se u njeg upašta, upušta Je prije svega to jel, da, da, da mi trebamo znati jel, da, da postoje određene norme, određena pravila e, koje učeni uglavnom znaju i vrate se na njih po kojima se može ići e, nek, nekim procesom da bi se određena osoba prozvlasla e, novotaran. Jel. A u stvari to zato je e, kod osobe da ima jedno određeno šarijesko znanje. Jel. Koje je znanje? Znanje je znači šarijesko znanje. Da ta osoba jel, da zna jel, šta je u stvari novotarija, kad govorimo o novotariju, to je što on je novotarija. Osoba mora da ima, znači, ta osoba kada se upušta da neko prodalaš je novotarom, znači ona mora imati dovoljno širijesko znanje šta je tu novotarija u islama. Šta je definicija novotarije. Znači to je svema zase množemo priježati predavanje i predavanje o novotariji. Znači mora da zna, znači mora dobro ima jako pouzdano znanje, ispravno širijesko znanje šta je tu novotarija u islama sa druge strane jel koji su vrste notarija ovo je vrlo bitna stvar narod jel narod uz ovo ide toga što šta, šta je se lepovog umeta rekao o notarijama šta koji su šjetski koji kazuju na zavrno notarija i, i tako dalje ali znači taj čovjek mora imati znanja, jel koje su vrste notarija da notari mogu biti jel koji su poznani cijeli hijerarhije notarije koje se radi djelom no novotarije koje se radi, izgovaraju novotarije, novotarije terkije novotarije ostavljanja znači imamo novotarije koji određeni ljudi radi nešto ili izgovore nešto to je novotarija po učenja određenih novotarskih zikrova pravljenje mevluda i slično tome što je novotarija bijela činjenja, rada, govor a imamo novotarije terkije novotarije ostavljanja Čega, kao što radi sufje jel? ostavljanje neženitba E, ostavljanje e, dunjalka, ono što čovjeku dozvoljeno da radi, da, da živu. O, znači, imaju mnogi stvari koje se oni lišavaju i smatraju da je to odvjeri, da je to dobro, da je to o, pohvalno, da, da je to način da po, da postignu na stepen koji oni žele da postignu. A što u stvari ulazi u takozvane bidatotarkije. Bid znači, novotarija ostavljanja od onog što je od islama odvjeri. Sa ciljem ti neki njihovi vježbi koji radi tako dalje da sebe odgojili. I, i, da bi sebe pročistili kako on to smatraje druge strane znači, imaju druge vrste novotarija. novotarija ima novotarija kolije, novotarija djuzije ima potpuna novotarija, čista prava novotarija ima dijelinična novotarija koje to potpune novotarije, koje su dijelinični onda imamo novotarije a, a, novotarije u adetima novotarije u ibadetima znači ovo je vrlo bitna stvar da se zna a, znači, a, mnogi misle da postoje samo novotarije u ibadetima da nima u adetima nije nego ima i u adetima I, i tako dalje znači imamo novotarije koje su praktični novotariji fikske novotariji imamo notarije koje su vakide imamo novotarije znači koje su u suštini znači potpune novotarije imamo notarije znači hakikije imamo i dafije notarije koje su a, a, koje su dodate znači u osnovi je valid propisan međutim način ih kako se obavlja jel je je, je iz okrajnog promjene tako dovedena notarija I, i sve te novotarije znači a, ove različite vrste znači imaju rad propis. Nisu iste novatarije u akidu i u fiku. Onda no akideske novatarije imaju one novatarije, znači koje čovjek ako izgovori ili uradi, izvjera, e koji izvodi iz vjera, iz vjere. I imamo novatarije oko koje, znači, novatarije akideske, oko koji su učenjaci različite da li izvodi iz vjere ili ne izvode. I e imamo oni novatarije koji su akideske, oko koji su učenjaci složni da li ne izvode iz vjere. Sve ti stvari, sve ti detalje, jedan, jedan musliman Znači, koji se upušta, da govori o tome, on to mora poznavati. A inače će jel, upast u velike belaje i e, može napraviti pesat sa svojim riječima, sa svojim tumačenjem i spuštanjem e, novotarstva na određenu osobu. I zato je u suma ne treba se upušta u to. To je, to je znači, neki osnovni stavak u pitanju novotarije. A da ne kažemo sad, znači ona vrlo bitna stavak koja je specična za, za učenu e, za osobu koja spušta e, propis novotarstva na neku određenu osobu. Znači, e, u, Pitanje je ovdje, u kojoj meseli, u kojem pitanju spušta na određenu osobu da je navotarstvo. I znači, kad govorimo o tom, znači, ta osoba kada spušta propis navotarstva na određenu osobu, mora da zna to pitanje o kojem je riječ navotarstvo. Da li je to pitanje, zbog koje određenu osobu podašla da je navotarstvo, da li je to od mesajla fiqije sajga, znači, da li je to pitanje u kojem su učinjaci radišli u čijem razilaženju ima širine ima mesela šarijatski u čijem razilaženju, već u ima širinu. Pa onda se zna, jel, uh, koji, su, uh, koji su norme tih uh, tog dozvoljenog razilaženja. Koje su to meselo koje ženjaci smiju razići? Gdje hodede njihov iz štihade. I, I tu ima nekih, pet, šest nekih uh, uh, neki pravila koje treba to onaj, uh, ako bi prinošno na drugu stranu, da je novotav. Uh, I tako, jel, da ne govorim u detalje, ovo. znači govorim ove stvari u detalje, u stvari se vrača na učenu osobu. Ona to treba poznavati. Da bi se upustla ovo, da bi spustila propis, da kaže nekog da je novotar. I zato je najispravniji iz običnog snimana, da se on ne uplušta u to, nego najviše što može da uradi, mada i to niko i ne na to, da za određenu osobu kada kaže da je novotar, da kaže da je čula od učenje osobe te i te, da je za nju rekao da je novotar. A znači, ljudi ka govore mo da tari na uslana, pojedinca da je namota. A otomel govor da je određeni da određena stvar u islamu, da je propis da je to konovotarija, tako da to je druga stvar. Znači jedno je reči, jedno je reči da je pravljenje odudano novotarija, A jedno, a drugo je reči za sve one koji su koji pravi organizam melodudučat, oni da su onovota. On a znači, što bi razdaste stvari i ne treba i brchat. Nada se da da je odgovor bio dovoljan. Znači rezime ovog odgovora je u tome da u ovu stvar proglašavanje nekog novotarom u tu ulazi keafirom ne treba da se upušta običnog muslima. A, time se može baviti onaj koji ima šarijasko znanje i tu nek bilo koliko, bilo koliko ima šarijasko znanje, nego zaista onaj koji ima po ovom pitanju po čemu govori jel, da ima šarijasko znanje i da pozna stvarno, znači mora dva šarta ispustiti taj ko ispusta uh, uh, propis na avatara na neku znači da da imaš ješko znanje po tom pitanju u čemu ga proglašava na avatarom s druge strane da poznaje stvarno to čovek da ispitita kakvo mnostanje a to ispitati nečije stanje to zahtjeva jel zahtjeva da čovjek se potrudi da istraži da ispita, da analizira a ne onako sam čuje jednu stvar sa strane na televizoru tamo vam i odamputi spustiti propis stanje uh, to je prozoplatu tjelo to je lako i to nije od srama i kako se ne smije ponašati ja laza najbolji Sljedeće pitanje kaže, nakon nazivanja selama, kaže, da li mi možete pojasniti šta znači u slučaju fatihe kada se kaže da su objavljeni, objavljeni sedam ajeta koji se kroz silu kur'an ponavljaju? Allah vas nagrave. Eh, odnosno, pita, pitanje malo gačije postavim, znači, pitanje govori stvari stvari šta to znači? Seba metani, što je došlo jel, u kuranskom majetu i u hadismu. Seba metani, a, znači, našto se to odnosi? Seba metani, sedam, znači, seba znači sedam, a metani, e, nešto što je, e, što je slično ili nešto što se ponavlja. Sedam stvari koje se ponavljaju, tako je, bukvalno prevedeno. Našto se to odnosi i našto se misli? Odnosno, ovdje je, je li, e, u stvari o čemu, ovdje je rič u stvari o ono što je došlo u do Kur'ansku uh, kaže Allah s.w. kaže uh, وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعَنْ مِنَ الْمَثَانِ وَلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ kaže mi smo tebi dali kaže, sedam od onog što se ponavlja kaže وَلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ i kaže i, i uzvišeni Kur'an Da li se, znači, po toga šta je to seba metani, na što se to odnosi, u, po tom pitanju učenjaci jel, imaju dva stava uglavnom. E, prvi stav učenjaka, opće poznati stav kod učenjaka je u stvari da je e, seba metani, e, sedam stvari koje se ponavljaju, bukvalno jel da se to u stvari odnosi na... Kao, kao, kao što to prenosi Ibn Avdodar i mnogi drugi učenjaci, da se to u stvari odnosi na Fatiha, da se tu time misli na Fatiha. E, zašto sedam? sedam stvari koje se ponavljaju? Zato što stvari Fatiha ima sedam ajeta. To je prvi stav učenjaka. E, taj stav se prije svega prenosi od Abdullah Ibn Abbasa, radijelahu anhu, anhuma, znači odneš se prenosi taj stav, Uh, kaže znači da je Volakad uh, Atina ka 7 minetan da uh, ko koncentira to Gajta kaže je na basa da je to u stvari Fatiha tu kitab da je to u stvari Fatiha jel uh, zašto je kaže zašto je nazva, zašto je nazvana seban minetan pani 7 uh, od onih kojes ponavlju kaže zato što se Fatiha ponavlja na svakom rekatu uči se stanu na svakom rekatu namaz na to je Fatiha nazvana 7 minil metani, znači sedam od onih koji se pojavlja, sedam ajeta, znači misli se na sedam ajeta koji se ponavlja. Naravno, nas podijeli u pitanju to je jel, e, koji su to sedam ajeta u fatihi, jel? Kod nas, u našim musafirama koje mi imamo, e, bismila je ubrojana u prvi ajet u fatihi, a ostalih 6 e, ajeta je poznato, jel je ime početakni kraj. A u stvari, jel, e, oko toga postoji veliko razinlažno šenjaka, da li, da li bismila ulazi u fatihi u Fatihu ili ne ulazi. Uh, a učenjaci, skoro da su tožni, jel, da je fatiha, ima sedam ajeta. Uh, Većina učenjaka je na, na tome i ispravan je stav, u stvari, da bismila ne ulazi, ulazi u, u Fatihu. Da je, u stvari, prvi ajet počne sa, alhamdulillahi, rabila alemin, to je prvi ajet suri uh, Fatihah. Uh, a da, u stvari, jel, da je zadnji ajet u suri Patinači Patihase znači ne počinje sa bismillah nego nego se završava znači završava ajet zadnji ajet se dijeli na, na dvije zadnji ajet se dijeli na na dvije polovine i znači uh, siratal ladina en amta alayhim znači to je to je znači dođe šesti ajet gairil magdubi alayhi wala dalin to bi došao sedmi ajet Iako je kod nas jel, u našim Musafima, i u čini Musafa pa, koji se današnjamo s prijevodima bez prijevoda, uh, Fatiha se, uh, odnosno, bismila se ubraja u Fatiha, a ispravno je bliži na osnovu, jer na osnovu argumena taj dokaza, proverestno odnosno hadisa koje je biljež muslim, da je poslanih sasana kada govori je govorio o Fatiha, da je Allah še ano rekao da je podijelio Fatiha na, na tri dijela, uh, i onda navodi Fatiha, ni ubrajao bismila. A sem tu kaže Allah i šan pa sem tu fatiha dajni vobini abdika podijelio sa fatihu između sebe i svoga roba pa kaže i počinje ajt kaže alhamdulillah rabidla alemin prvi ajt i nije, nije u tom hadisu spomenuta bismila to, to jasno ukazuje znači da bismila nije sastavni dio fatihe a, a znači da se vratimo na poslednje pitanje znači, ovdje se znači, prvi stav je da se pod seba metani misli na na fatihu to se prenose od dulahib naba se prenosi se od katade uh, i, uh, i od uh, već skupine učenjaka uh, i znači uh, naučnika kao što prenosimo pesire na stavu u stvari da da se pod seba mepani misli na fatihu a u stvari uh, na, to, na, na to nam ukazuje je i i dokazi drugi a to je u stvari prvenstveno je prvenstveno hadis uh, koji bilješ Buharija u svom sahihu, jer poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao u uh, tom hadisu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da mu je Allah jelšanu da'o da mu je Allah jelšanu da'o odnosno uh, u hadisu kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže alhamdulillah rabbi lalameen hiya seba metani naci poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže alhamdulillahi uh, rabbi lalameen kategori ono mashabi lalga suri uh, najvrednog sura koja je objavljena to je Fatihi kaže koja je to sura kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin hi je 7 met, uh, metani kaže to je Alhamdulillah Rabbil Alamin to je ko će kaže ona je seba metani uh, sedam, sedam onog što se ponavlja kaže Vol Qur'an il Azim eladi el utiduhu i kaže i Qur'an veličanstveni uh, uh, veliki koji mi je koji mi je dati uh u rivayetu kod imama znači ovo je došlo u Buhari znači gdje uh, gdje poslanih sallallahu alajhi wasallam Fatihu nazvao seba min uh, seba methan i uh, znači ovaj hadis uh, nedosmisleno prekida uh, prespita pitanje o do pari Fatiha ta u stvari koja je nazvana seba methan malo zašto je nazvana sedam, uh, sedam, uh, metani, uh, seba 7 7 methan seba methan zašto je nazva dato kažu je zato što se Fatiha onaavlja Metan je ono što se ponavlja, znači sedam ajta koji se ponavljaju. Gdje se ponavljaju? U namazu stanu, na svakom rekatu se uči fatiha. Ne ima želježa među učenjacima ovog umeta da je fatihu vađi bučiti u namazu na svakom rekatu. Različite učenjaci samo oko toga, jel, ako se ne prouči, da li je pokvar namaz ili nije pokranat, da li je šart valjanosti maza ili nije šart valjanosti maza, što je tema za sebe, jel? Uh, znači, a u rivajtu kod imama uh, Ahmeda, je u uh, uh, hadisu da Buhu reža di Allah Huanhu, uh, ovaj, ovaj isti hadis, što je došlo kod Buhari, se do kaže, Hie umul kura. Poslani, salali, salali, sa dodatkom, kaže, hi je umul qura, poslanik sallala sallala sallala, reko za fatihu, kaže, hi je umul qura, fatiha je, kaže, umul, uh, umul quran ili umul kitab, što je došlo u drugom rivajtu, znači, ona je umul quran, znači, majka, glava, srž, najbitnije u quranu, kaže, va, hi je seba, metha, seba i ona je, kaže, sedam, oni stvari koje se ponavljaju, sedam ajta koje se ponavljaju, kaže وَهِيَ الْقُرْعَنُ الْعَظِيمِ I ona je, kaže, Kur'an, a vim, ona je Kur'an, kaže, uzvišen. E, šta je ovdje dodatak ovog hadisku od Imam Mahmeda? Da ono, da ima dodatak hije. Dači, uh, da, je, da je Fatiha i Kur'an uzvišen. Jer ima ovog razlika na što se misli ako je Fatiha uh, sedam vi, uh, ajta koji se ponavljaju, šta je onda Kur'an, a vim, iskladne da Fatiha nije od Kur'ana kodetašmel. E halem neise. Nači ovaj ovaj stav u je e, ispravan na osnovu ovog hadisa kod Buhari i kod mama Ahmeda e, prenosi znači od Elahib Nabasa da da u stvari e, ajetu kojem je došlo ja u kojoj se navodi e, spomine ta riječ e, seba mine minanani da se u stvari misli na Fatihu i da je sada ajeta iako ima razilaženje, da li bismila ulazi u fatihu ili ne ulazi, da je ispravno, ali zna najbolje ili ako ima razilaženje, da bismila ne ulazi u fatihu, da je prvi ajat Alhamdulillah, Rabi l'Alemin, a da je zadnji ajat Zair il dalin vele dalin vele dalin bez Amin Drugi stav učenjaka, da navedemo i drugi stav, drugi stav učenjaka u stvari, da se pod 7 minel methani, 7 a što se ponavlja, misli u stvari na, na sedam prvih velikih sura. Ovo se takođe prenosi od Abdullah ibn Abbasa. To je drugi stav koji se prenosi od Abdullah ibn Abbas i na tu i na ovo stav je skupina učeniaka da su stvari pod seba ibn misli na sedam prvih velikih sura, na koje su ura na, na Bekaru, ali i Imran i Sa El-Ma'id, El-Anam, El-Araf, znači to je šest sura i da se enfal i teube da se smatraju vel sedam da se smatra jednom surom jel između njih nema bismil e, kada je završava enfal i početak teube nema između njih bismil što je tema za sebe zasebno nema bismil u glavnom da se te dvije sure boje jednom surom i da je stvari to tih sedam e, sebamina natani e, s, e, sedam stvari koje se ponavljaju u stvari to su kao ove velike sure, da se na njih mislije. To su uglavnom dva pod, opće podnata stava po pitanju toga šta se misli pod, pod, uh, pod, tih, uh, pod tih sedam stvari. Uh, nadam se jel da je, da je ovo dovoljno uh, za ono što je došlo u pitanju. Znači smisa toga zašto je, ako uzme da je ispravan stav, ispravan stav da je misli na partiju, zašto je to nazvano sedam. Uh, da se su znači, mislim, na sedam ajeta fatidije koji se metani koji se ponavljaju, znači stalno se uči na svakom rektatu na način. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, e, pitanje glasi nakon selama, kaže ko su matenzile džehmije i kakva je njihova kida ako možete nešto kako da se kaže, pošto po znamo da ste granči sa vreme Lama na e, Mislim da je odgovor na ovo pitanje, da ne bi zadovolio da se na ovo mjesto Od, na to odgovori jer matematiziraj je hemija svaka va sekta za sebe posebno kad se govori el zahteva mnogo vremena da, da se da se o razumi čemu se govori i da to je el da se u nekoliko rečenica el kaže ono se može reč šturo oro koji su im osnovna načila kao znači međutim to nije dovoljno da bi se razumelo njihov problem jel a obično se govori o njima spominje se šta su njihove najbitnije mahane, su gdje je gdje to bile svojomno što dalale, jel. Međutim, ja za jedno jedno odbijeno analiza to nije dovoljno da se da se dobro dobro pa, pa zato ja smatram nije dobro da dobro se govori na na ovo pitanje, jer je previše pitanja u općenja. Inače, el po pitanju o, o, o, znači vaših pitanja dobro kada postavite pitanje da ne budu previše uopćena pitanja. Naći treba dosta konkretnim pitanja. A ne sa nečim uopćenom, čemu se mogu pisati knjige i knjige, Evo, A, a, daleko od toga da se može tu odgovorit na, na nekom pitanju. E, sljedeće pitanje nakon ovog, kaže nakon na divan se lama, kaže šta je to te vil, la vas nagradi? Znači pitanje govori o te vilu koji mi često čujemo na, ili čitamo mnogim knjigama ili slušamo mnogim predavanjima da se govori jel, o te vilu. Šta je to u stvari taj te vil? E, I ovo je također pitanje, jel, a, nije precizno u kom smo isti, zato što tevil imamo tevil u, te u Koranu, imamo tevil u sifatima, u akidi, a to zbiraše stvari, jel? ima svoje e, različno tumačenje, svoje rašto značenje. E, a vjerovatno, pretpostavljam da se ovdje radi o pitanju koje, koje se vraća na, na tevil u akid, tevilenje ajeta, jel, tako zvane, jel. Uglavnom, jel, ako je to pitanje, Uh, Tevil, u kod kada učenjaci Asensunca Vlađima govori o Tevilu, uh, govori o njimu da je to u stvari uh, sarfu sifatila anadahiriham. To je u stvari tumačenje, uh, prevođenje ili tumačenje Allahovi svojstava svojstava uh, Mimo onog što po svojoj banštini odno fonduosno značeni u znači to je u stvari tellije e, primjer toga je da bi se fasistični razumio o čemu se govori primjer toga je recimo da kada dođu šerijskim tekstovima da e, recimo da kaže Allahu radijallahu anhum da Allah šanu zadovoljan sa njima bukvalan prije prevod, doslovan prevodi Allah je zadovoljan sa njima A oni koji, u, u, vilon, koji dođu sa tevilom kažu u stvari da je tevil rida, da je, da je tumačenje e, osobini rida koja, koja doslovno znači zadovoljstvo, u stvari da nije to da je Allah šanu zadovoljan, nego, da, nego se misli to da, da ih Allah šanu voli. Mehabbe. Znači kažu ovdje zadovoljstvo u stvari znači, e, znači e, ljubav, da je Allah šanu njih voli ili kažu ako dođe elo Kur'an pa majdu elo hadisma ghadiballahu aleihim da je Allah šano razljut cenani kaže ne Allah nema se, Allah šano se ne ljuti jel? oni smatraju ako potvrde elo ovi koji koji pristupaju tumačenju kafatasa tevilom ako ako potvrde je Allah šano da, da je zadovoljan da je to mahana zavlaži šano da tu nedostatak njegov bić ako potvrda Allah šano kaže a, to je također mahana pa kaže elo srdžba u stvari ne znači da se šano srdbi stvarno dvosodno bukvalno nego stvari da Allah šanu njih će kazniti. A u stvari e, takođe e, rida zadovoljstvo e, tumači sa drugi način, a to je da da šalahan nagraditi. A ne u da je on zadovoljio. Jer kažu e, oni imaju šubhu, znači oni koji euvile, koji vrše tevil a asifata. Znači e, tumači e, tumači na način e, ne, na, ne na onako kako je, kako je došlo do dosodnom značenju riječi zašto tome me zato kažu ako potvrdili ove ove sifate ovo osobinama lažešanu to je, to znači da bi onda lažešanu poređli poredili sa stvorenjima to je onaj takozvani kako on kaže antropomorfizam jel da u stvari onda kad odabi lažešanu poređli sa njegovim stvorenjima kaže a imam kaže qur'an 5 ja sam ga dao velisa ke niti sheun ve hu samiu basir lažešanu ni vidi čem ništa mu nije slično kaže a one one koji straču i sve vidi kaže ovim ajtom alašanu negiraju da mu ništa slično, kaže. I onda on tumače sve svi patišno, površno tumače. Alašanu u istom tomu, eto, ne isek je mirliš, on nijemo ništa slično, kaže on je onaj koji sve čuje i sve vidi. ona potvrdi alašanu nešto što je i ljudi, ljudi čuju i vidi. Samo alašanu sve čuje i sve vidi. Pa i ljudi isto tako i vidi i čuju. Jel. Pa zašto, da ne, negir, zašto da ne, ne negiraju i tu? ite dvije sobine oni jel uh, inače al-sharije potvrđuje uh, al-ažešanu 7 uh, sifata i uh, armature što je poznato jel za razkujel od džehmija i i i motezila uh, džehmi motezila sva svojstva a o je čak ime al-ažešana kirađan pokazuje kaže al kaže ali ima al ona koji sve zna kaže bila onaj koji se zna ali bez znanja on koji on, on onaj koji vidi ali bez viđenja i tako je što smiješal priča domaća ali tako ljudi imaju imaju određene shume zašto tako domaćje Helene ise znači e, vjerojatno e, se je došlo ono što je došlo pitanje odnosi na ovo znači da, to u stvari taj vil znači da odredi da odredi našjetskog teksta dođe da se Allah džeshanu da, da se opisuje na određeni način a da onda je ove sekte dođu i e, vrše te vil tumačenje tih tih sitata e, zato što njihovim mozgovima je to nepriči da se to e, pripiše Lavrišu znači ne, ne, ne prevodi ne tumače u doslovnom značenju kako jest nego e, nego to način kako su oni je uskladili sa sa filozofijom je su uzeli od drugih naroda od od Grka i ostali jel prvo su udzeli, zamisli kako treba Allah da izgleda, utovi se sebi u glavu, pa su onda, jel, to će ili to da traži dokaze u Koranu i sunetu, Što tema za sebe? Uglavnom, ono što je vrlo bitno za jednom Usmanu da zna, da Allahova svojstva, je da kako, došlo, kako Allah je šanu došla opisan u Koranu sunnetu da se ta svojstva uzimaju i razumijevaju po vanjskom značinu, dostovno značin, to, to je stav ehlas une val džema, i da nije dozvoljeno da se te vile ti da se znači tumače ti sifati mimo njihovog doslovnog vanjskog značinja. To je stav ehlas une a u stvari oni koji pristupaju te vilu sifata, znači tumačeji eh, po značinju na koji ne ukazuje njihovo vanjsko doslovno značinje tih riječi u kojima je Alašano opisan, A to su bila uh, novotara od cehmia mu'tazila uh, i njima se pridružuju i sha i reumatologija uh, naši ehli sunna od afide ehli sunneta od čiste ispravne akide da ne ne ne ne euvile ne tevil u Allahovim svojstvima nego ono kako opisano je šanu usifatima ajeta i hadisa Nači, kako su opisani sifatje Allah dželalšanu, nači prihvataju onako kako su došli, kako Allah dželalšanu opisan bez tog tevilā. Nači, ako Allah za sebe kaže jel, da ima ruke, da ima stopalo, da se ljuti, da se srdi, da, da, da dođe da se spusti na zemaljsko nebo da ovo da ono sve što je pisano znači od Akideaso da prihvate to onako kako došlo u šerijskim tekstovima u značenju koji mi razumimo. međutim ima jednu drugu stvar kojoj odnosno sunna džmada složnata tema a to je da mi ne znamo kejfiet ne znamo kako Allahu džošanu izgleda ruke kejfiet ne znamo ne znamo kako njegova sila na zemaljsko nebo izgleda ne, ga, ne znamo kako izgleda njegov biče a da Nava opisuje sebe da kaže za sebe da ima nešto što mi razumijemo šta je to, to Allah dželšanu negira, nego privata kako je, međutim ne zna Kejfi je toga, ne zna kako to izgleda, suštinu tog, tog opisa kako je Allah dželšanu sebe opisao. Ali, ali razumiju i znaju i tumače onako kako je došlo šlijevski tekst. Ne zato što oni to tako hoće, nego zato što je to tako uradio poslanik, sam sve tako prinašeno da shaba od selefa ovog umeta. Znači Allah dželšanu Znači, on se opisuje bez tog. Tevil, u stvari, znači tevil tahrif, iskrivljivanje. nači pravo znači, šta je znači tevil, šta je to tevil? Tevil, Allahovi sifata, u stvari, iskrivljivanje Allahovi sifata. to Te mjere, eto, recimo, Allah Žešanu kaže sebi da sebi u sedam Kur'an spijajeta Ar-Rahman, al Allah ar-Sewa, ili se uzdi, znači, pravi doslovni prevod, ispravom prevode, Allah Žešanu se uzdigao iznad arša. Avi koji vrši tevi kažu ne, ne znači isti ne znači uzdignuti, a ratkuniac znači. znači uzdignuti iznad nečega, biti iznad nečega. Oni kažu ne, kaže to je znači steo da daš samo za gospodarija. pa da bi druga nije bio gospodarna. U danom on na takav način pomaže i smatram da timeč čistije Allah dželal od od, od od osobina kojima se kojima se nesmiju kojima haram podima da mu se pripisuju to su njihova natrag tumačenja u godinom naši znači ono što je došlo u šerijski tekstova Kur'ana Suneta isti vāda da Allah šano je dobna besa da Allah šano ima kadem da ima stopalo da Allah šano ima ruku da Allah šano ima prste od Ahmeda Buhari i Muslima došla da Allah šanu se smije da Allah šano zadovolja da Allah šanu se razljuti. Sve ove, sve ove stvari koje, sa kojima je opisan Alaha Đešanuhu, Ehle suna džma prihvata onakako došlo u širijeskim tekstojima sa, sa objeđenjem i imanom, da je to hak istina. Da se osvojstva Alaha Đešanuhu, da je vađiv da se da one potvrde Alaha Đešanuhu na način kako priliči Alaha Đešanuhu i njegovoj uzvišenosti. Bez, bez takvo čita. Ne znamo kako to izgleda. Alaha Đešanuhu nije nam opisao kako ih te ta svojstva, ali ih je nazvao i znamo što to znači. Ovo se prenosilo od celepa u umetka, da smo na ovakav način tumačili Allahova svojstva i to je ono što je ispravno i na ovom Ehre suneva nadam se da to bilo ono što je pitano u, u ovom pitanju oteliko je to odgovor na to. Ako je bilo nešto drugo, jel, onda kako je bilo tevil u, u Koranu neko sasviju drugo pitanje. Uh, uh, naravno u, u te vide je vezan i druga, druga osobina tef vid, da ima um, ali oni tu je više tef vid u lahomim svojstvima, a to znači stvari da kada dođe da je Allahšan opisao sebe nekim, nekim svojstvom, nekom sabinom karakteristikom, a, ovi koji, koji zastupaju tef vid, u stvari to su stokapuđer šarijima turizije, oni kažu mi privatamo da Allahšan u sebi opisao u Koranu, da ima, da ima da ima ruke, da se na zemaljsko nebo i tako dalje. Međutim, kaže, mi ne znamo to znači. Mi kažemo da je ta rič došla u Koranicu nekako. Da li što ono ima lice? Ali ne znamo šta to znači. Da li što ono kaže da, da Rahman, da je milostiv, ali ne znamo šta to znači? E, Kad kaželi učenjaci, ali mnogi, e, kažu da je, da je kori, da je opasnije tumačenje ovi Ehl-Tahvid, ovi koji oni kažu e, zašto nazad nehotapi a ju fauridune mana ila Prepušta i znači nalaziš ajdu. mi znamo da prihvatamo da je to došo k nam zune. Znamo nje jedno značenje, međutim mi ne znamo šta to znači. Allah zna najviše šta to znači. A, kažu čini se da da je ovo tumači još gore od onog prvog. Oni makar prvi domaćeci, e, znači inače ovi, ovi kažu ne znamo šta znači. Kažu ja Rahman, ovo milosti obraćate Allah džashanu dovi, a ne znaju da zna šta znači Rahman, što je jel smiješno žalostno, ali tako je ljudi upadnu u odrijeđeni i istop se ne mogu izvijećiti. Što je kod nam pristup? Oni pogotovo kojede tamo u Siri i tamo studiraju i tamo uče jel, akidu na šaristu na koridijski način i ove stvari taj izimalo srce upije kako je sa filozirati u krani to je potre teško izvijećiti. I da je to smiješno, jel, ti, te, i uzalno o to vrijeme da vrijeme da, da, da se pokušaju ti ljudi Da se, da se izliječi, da se vrati na nako neko, on je vrlo teško ako su, su pogrešili, u stvar prihvatili na pogrešan način i zdravlje razumljili, da se oni izliječili i riješili. Ovaj. Allah zna, najbolje a, sljedeće pitanje a, u tom pitanju je došlo kaži, ko su Abasije, dosta puta ću im da, da se govori o vladovnje Abasije, ali ne znam ko su oni, a, kako su vlada, možda nešto kako reći u slavsku hilapetu da bar, malo, a, da, da bar imam osnovnu informacije o tome vlastnoj gradi. A, također ovo je od pitanja prije prijedhodnog, koji su veoma uopćeni i vrma opši na pitanje. A, ovaka pitanja priponavaju ne trebala se postavljaju na ovakvo mjestu, Znači ovo su pitanja, Abbasija, njihovo vladanje, Hilafita, tu stvar se mogu naći u bilo kojih knjizi islamskoj. A, znači, čak da rubim će nikdo nije pisao muslimani, ali koji pisao istoriju muslimana, naćete stvar se govori o Hilafetu, o Basija o o i tako dalje. znači e, ove stvari govorit na predavanju je vrlo nezahvalno jer, jer o tome je e, napisano u knjigi knjige gdje se mogu detalje govoriti jel' gdje se može pitati o stvari vrlo bitna stvar na kojoj ispravne knjige da se vratiti i tako dalje znači e, ovak ovaka pitanje previše su uopštena glomazna da bi se ovdje pričalo na ovakom mjestu da važno na najbolje e, sljedeće pitanje e, kaži Treba mi pojašnjenje u vezi nje sa toj pilićne koja je preklana na ožem od strane moje majke. Pilić spektani uz bismillah i tekbir. Hajde dobro, bismillah Allahu akbar, uz tekbir. E znači ovo osoba ja. da daje pilićka i pekani uz bismillah tekbir, ali šuba mi je to a, to je pošto je svima jasno da ko nema namaza čini nevjerstvo. Bezom ne da je to svima jasno, al a moja kaže mati a, samo klanja za vrijeme Ramazana pa sam gledao različite odgore jedni kažu ubiti da je halal a, ovi malo rješći kažu nije pošto ona kafir to su neke e, glava rekla ne ja to u zagladı kaže pa me interesuje jeli halal ili ne pošto živim sa roteljima rođelima je e, tako reći hrana ni imam posta ni sam ozijen nisam ozijen sad sam u kući Allah da sa zadovolja no, odgovor e, Znači, pita prvo znači samo samo pitanja ima da starito je to mnogo komentarisa ti je ima jasno da kod nema namaza čini ne vjerujem e, pitanje postavljajača namaza ima samo postavljajača namaza i pitanje počinje radišto niti tako baš jasno pitanje Jel, ako je toplo jasno onda da nema potrebe da postavlja pitanja Ako je jasno da onaj ko nije namad za činjenje nešto, ona nije potrebe da potreba što je ovo pitanje. Ali eto, to pošto je došlo, jel, a, znači pitanje toga, jedenja mesa, piljetne u bilo koji drugo, ko je zakolje osoba, bilo muška da ženska, a, a, zakolje, nahradno, uspunjavanja širijskih šartova gdje se izdobara, gdje vađu drugo, bisminu i tako dalje, preda što treba preradat. A, znači pitanje ovoga, znači ako je pitanju osoba koja, Kao što je nagredeno ovdje, znači, koja planja samo uz ramaza, znači nekad znači, više nema namaza nego što, nego što ima. Znači ovo se vraća na poznatovo pitanje i znači propisa ostavljača namaza. E, o tom pitanju je li toliko priča ne govori ne napisano, ja mislim da je možda sulišno na ovo mjestu ponavlja tu stvar. E, znači ovdje riječ je znači, da, o tome da islamski učinjaci imaju podijeljeno mišljenje o muslimanu o koji koji je ostavio namaz, koji je ostavlja namaz. Šta, šta znači to musliman? Ako znači, onu osobu kaže za sebe prdi da je musliman koja koja tvrdi da je musliman, koja je govorila, koja izgovara, šehade e, da tu osobu znači koja koja ne radi neka druga dijela koja izvode islama, znači, i koja smatra da je važno, znači, tvrdo bi ta smatrao da je važno plaćanje namaza, da namaz. je Oko te osobe, učenjaci različni, je li on kreatir ili nije kreatir, pozna, e, na, na, na čemu su jel, učenjaci mezheba i mimo mezheba i šta su ih dokaze, to je velika, objeljna mesela. E, uglavnom, znači, učenjaci su podiljeni po tog pitanja, jedni smatru da je to kufl, drugih smatru je kufl. Odnosno, sam problem je oko ovoga, o kakvoj osoba ne govori, znači, čak ima i podiljen stav oko toga, da li je riječ o ostavljaču namaza o osobi koja nikad neklanja, ni nikad planjala ili planjala pa ostala potu namaz, nikad neklanja ili riječ o osobi koja nekad planja nekad neklanja. Mači kad se govori o ostavljaču namaza, o kome je riječ? Osoba koja nikad neklanja, a smatra da će budemo slima vjeruje laže šanu, potvrđuje obaveznu namaze tako dalje. A ili je riječ o osobi koja nekad planja, nekad neklanja. Ee znači, ne ne pa tako je prelazi se rečimo da kaže da je Ibn Taimija smatra da je ovo pitanje veže se za osobu koja je apsolutno nekanja. Provođe o tolo namaz. Da oko njega učinjaci se raspođe na njemu nula. No od dana, od savorema učinjaca, recimo šeha Bani, kaže, obrnuto je, kaže da stvar riječ o osobi koja neka sanja, neka nekanja. A stvar ona koja nikako nekanja, koja nikako nima namaza, da je jasno da je ta, da je ta osoba kjatna. To, to je obrnuto ono što kaže Ibn Taimija. tako da ovo pitanje je iz više strana je, uh, jako Uglavnom da se pratimo u odgovor na ovo pitanje, znači e, većina e, učenjaka Mezheba, da se vraćamo na Mezhebe na stavu, je da ona osoba koja, e, i stvar sam Ibn Temije kaže, je da osoba koja nekad tlanja, nekad ne klanja, da, da nije riječ o njoj da li je musliman, nego je ona koja nikako ne planja. prema tome potom tom što kaže Ibn Tejmije, na što u tebe vama nekad tlanja, Naci da ima namaza pa makar da namaza. Naci nije dotalno da nima namaza. Naci da da se ona pojeditelj ubraja za ni od osobnog koj se tako da je nije. E a sa druge strane znači znači ovo se vraća na to. Naci ima učenja koje govori po pitanju mesa. Kaže da ona osoba koja nekad neklanja, ne vidi ne namaze, da se njovo meso ne treba jesti jer ta osoba koja A drugi, stav, drugi stavućenjakar kažu da ako osoba ima namaz neka kranja, neka nekranja, kaže od te osobe se jede mjeso, a to što je izdostavljeno namaz je to izgledati je rješanju, tako da je. Uglavnom, ovaj, konkretno, pošto si mene opitao, moj od, od, od, od, od, od odgovor je da, da, da, da je, naravno, postučaj bolje da ti kolješ u piletu, nego da prekuštaš majicu. Je, zašto ti neko je, što uopće daš na ona kolje? Je, za ti mjere je došao da svoj majicu, da odadniš da ona, ona kolje, je ti za da kodio znači bi siguran da je u riju. Al eto, pa da ti nije mogućnosti je ili desi se da ne da ne bude što kad se polja budnu tu tu noću, znači najbolje ti u polji i riješi to. Druga stvar, ako već ona kod je je, uh e, ispravno najbliže tome, znači ako tvoja majka znači pošto ima neka planja, znači nije totalno zalivana maza, e, onda kažeš ti jedno u drugo par Ako tvoja majka nema, ne radi neke druge stvari koje izvode iz islama, recimo da ne gira sunji dan, da, da nekada nekada opstuja laža šanu, opstuja i mushaf, radi neke druge stvari i vječini širke o, o, o, o, i tako dalje. Ako ne radi neke od tih stvari koje izvode iz islama, znači bliže da njenu zakon neću smije se jest i da nema smijeće da se pojede ako doši u takvu situaciju. Tala zna najbolje, ovo ljuda te ima širaka, pa uglavnom nekako je Eh, uh, sljedeće pitanje nakon ovog. Sljedeće pitanje nakon ovog je eh uh, Kažecela malikom warahmatullahi wabarakatuh. Aleikum selam warahmatullahi wabarakatuh. Kaže da li možete pojasniti propise vezane za kako je to uvreženo narodu ashuru? Da li je dozvoljeno taj dan prostavljati kao poseban dana? Poznato je da se taj dan e, sprejmaj posebna jela. Da li je opravdan postup, kako koji kažu da je poslanik Sadolahu Alin sada proslavljao taj dan kao praznik? I onda za svaku noć, kako oni kažu, e, velika noć ili uoči velike noći sprejmaj sedam vrsta jela. E, ima i slučajeva kada ljudi pravi halu, ali to druga tema. te vas molim da malo opštini progovorite o ovom pitanju jer ljudima nikada nije dovoljan dovoljan jasan odgovor dovoljno jasan odgovor i uvijek is, is iskopava novu šubu kojom ogalalju svoj, svoj postupak Prično sam uzbuđen te va zbog toga monim da mi auto kojim ima nejasnih pitanja u vezi sa ovim znači ovdje riječ o riječ je o Ašuri koja nam je uskoro dođe za koji dan i tema, znači Ašuri i ona ima svoj jel, ona vjera, odgovor na ovom pitanju može za, zatikrati da se malo više progovori nas što kače da bude e, a to je jel, ono što je opće poznato nama, uglavnom da se pitanje posta na dan Ašuri viže jel, za poznati širijaske deset u stvari nekoliko hadisa o kojima je došlo jel, o vrijednosti po posta na dan Ašure, u stvari hadis od Abu e, Qatadi, e, radijedlaho anhu, da e, koji bilježi muslim, svoj sahih, došlo da je poslanih sila rekao, jel, savo mu arefe, i kefiru se netim, kaže, ko posti na dan Arapata, naravno neko ni na, na hađu, kaže, e, opra, sa njim se, kaže, čini kefaret za dvije godine grija, znači, koji su učenje za dvije godine, kaže, i Madije, u bi da, kaže, za godinu, Za godinu, kaže, prošlu i zagodnu godinu buduću. Kaže, u Asaomu Ašura, kaže i u kafiru Senete Marije, kaže, a, a post na dan Ašuri, kaže, a, sa njim se opraštaj, kaže, sa njim se, grije se za jednu godinu, za jednu prošlu godinu, prije to. A, kaže, imam nebevi, u svar, da se, u stvari, pod opraštanje grijeha, ovdje misli na male grije, a ne na velike grijeha, nema opraštanje velike grijeha bez obi veliki grijesi se mogu oprostiti samo sa Teobomom koja se učine Lađašanom. E, ono što nas vodi interesuje u stvari naših hadisi koji govori o Ašuri. Znači, to je hadis koji ukazuje jasno o vrijednosti posta na dana Ašuri, e, pričemu je e, nagrada tog posta u stvari da budu grijesi za godinu dana unazad. E, kako je došlo do, po, do propisivanja posta na ono Ašuri? Ono što je poznato jel, da je poslanik Salam Salam, da da je bio postio da je bio postio jel e, dan Ašure čini učinio hiđu u Medinu i da je naredio da i ashabi postio pa je u početku e, post dana Ašure bio fars zatim je taj propis derogiran kada je propisan e, post mjeseca Ramazana derogirano je Uh, da se posti uh, uh, dan na šuri, da je važim nego je tada uh, dan na šure postavvu stehatu Na to ukazuje uh, je jasan do hadis u, u da Sahiha odda iše radije lahoha kaže a iša radilah kaže kaže kan jeomašura te su muhu fi đahje kaže dan dan na šuri, kaže postili korešije u đahelijetu. okan rasullah samana jeje su u fi đahlije kaže i Allahhu posannik sa se posti dan na šuri, u žaahjetu فَلَمَا قَدْي لَمَدِينَتَ سَامَهُ عَمَرْ بِسْيَمْيَا Kaže, čim je došao u Medinu, kaže, postio dan na šuri, i naredio da se posti dan na šuri. E, imamo u drugom hadisu, vidjet ćemo e, zašto je naredio da se posti dan na šuri. Kaže, e, na stavu hadisa, kaže, ايش رضي الله عنه, فَلَمَا فَرَدْ فُرِدَ رَمَدَانُ تَرَكَ يَمَنَا شُورَ Kaže, čim je post mjeseca Ramazana, Allah poslana Zikr, ostaje post dana na šuri i rekao kada pa tamenša e sam uh uh u mensha ataraka e paona kaže ko hoće da ga posti nekega posti onako niće nekega ne posti a u, u hadisu da Allahi ibn Abasa također u dua sa i Abu ja, Hari došlo kako je došlo do to uh, da je poslanik sallallahu alejhi naredio da se posti dan Ašuri, kaže uh, kadima rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahi ibn Abbas kada je Allahu poslanik došao u Medinu kaže važe da je jude uh, siamen yom ashura kao našo židova uh, da posti dan Ashure kaže pa je pito faqa Allahum Rasulullah ka pa je pito kaže uh, ma haza jevm alledite su muna ka koji je dan, kui, što vi postite pa su njimut govori ka da haza jevmu anja Allahu fihi Musa wa qavmehu kaže ovo je dan veliki dan kaže kada je Allah jeshanu spasiu Musa i njegovu narod wa aglaka Firavna wa qavmehu i kaže, kaže uh, utopio utopio u moru, kaže uh, faraona i njegov narod, pa sameo da kaže pa je Musa uh, postio taj dan i zahvali prema Allahu da šanu što ga da ta dan spasio, kaže pa nahnu nesu i kaže je uh, kaže pa imi taj dan za to postimo. Pa in Allahu poslanik sallallahu alejselam govorio kaže pa nahnu ahaku bi Musa minku, kao mi smo preči od Muse od vas. Kaže samehu, sallam, pa same kaže uh, a ibn Abbas uh, radijallahu anhuma kavi pa je u posljednim susretima postio i omošuru i naredio da se posti a uh, vidio se preko uh, Adisha da isjera do uh, radijallahu da kaže jel, da je, uh, da da promislom na međunarodna ređu učinio obavezi da se posti da se posti dana uh, šur pri nego što je propisan Ramazan mjesec uh, počinje sa Ramazan Naakon ovoga jel, je došlo je vrlo bitna stvar znači uh, Nači u početku je da dana da Ašure bio vađib, farz, pa je derogirano to, pa je pa je spušten na, na, na propis uh, mustahaba. Nakon propisivanja uh, posta mjeseca Ramazana, nakon toga pred kraj smrti, a, a, a pre kraj života Allahu poslanika sallallahu alayhi wa, sallam, postanik, alayhi wa sallam, propisao je da se mi muslimani razlikujemo u postu dana šure od židova. Pa tako se prenosio do Allah ibn Ablasa radijallahu anhuma da je rekao poslanik s.a.v. kaže la in beqitu ila qabilin la esu men netasja kaže ako, ako budem živ sljedeće godine kaže sigurno ću postiti i deveti dan Muharrema a to je u stvari znači, de, znači, sa ovim hadisom hadis bilježi a svom su sa rihu saliv radija sallallahu alejhi ve radija sallallahu alejhi ja sam do da je propisano postiti i deveti dan Muharrema znači danas e, je danas ajo znači, ono da je nam došla propisao to je da da je vasteh kad već postimo da postimo znači i deveti i deseti dan Muharrema e, i kaže u rivajatu drugom je došao ovog istog hadisa kaže jer nemijeti alarm moqib htata tugfi rasul nije došla 10. godina 9. Muharrama kaže a već je postanik sam za nem preselio na ihret fastu hid ka je fi zalika izen da se posti da 9. 10. dan Muharrama ah odnosno bitno ovde naglašam na ovo mjesto a vezano za ashiro a to je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 da onaj da posebno kupuju djeci nešto da posebno kupi da se pojede nešto od lijepo dobro kvalitetno da kao što, kao što je preneseno u nekim znači sve što je preneseno po ovom pitanju da se ukućani, da da glava porodice treba da kupi taj dan što bi će ispari što im da se žene trebaju srediti u redi tako dalje sve što je preneseno po pitanju je izmišljeno iz izmišljeni hadisi uglavnom koristi al-Sufi i Šije ti hadisu, znači izmišljeni po njima se e, ne radi i onaj ko to uzme za praksu i radi stalno i misli da je to odvjereno, čini time novotariju. Također je vrlo bitno da naglasimo da ono što, što radi šije, ono što radi šije, e, uzimajući ovaj dan, dan e, aš, Ašure, jel, e, kao dan u kojim oplakuju ubistvo Huseina radi anhu, sina ali je radi allahu anhu i unuka proslanika, sada, koji je ubije na Kerbeli, to je narod od jedna jedna od talaleta koji je svojstven šijam rapidijama e, mimo toga jel što se to desilo istorijski kako se deslo ga da oni taj dan uzimaju posebno jel i poime je, znači od vjere od akide da taj dan e, uzimaju dan žalosti znači kako se e, žale za ubistvo Huseine je da sami sebe udaraju sa nekakim lancima žicama i tako dalje je kažnjavao da, da krvari Zato je to navodno da što nisu pomogli Husenu što i zaista nisu pomogli on se ga izdavio e, pa sebe kažnjavao što je on ubijen jel. Naravno je odgovor na tu stvar da Allah džeshoanu nije ni na naredi niti po staniciranoj niti jel, to usneta da da se uzimaju određeni dani u kojima se desi musibet samim vjerovjesnicima, poslanicima i čak se smrt tog dana kada su umrli jel, da se uzmuje te dani kao dani žalosti, dani posebni ne, neki 3 goda tako dalje. To nije urađeno za poslanike vjerovjesnike, a kamoli jel, za, za oni koji nisu poslanici i vjerovjesnici, pa e, poput Hasana Useina, Ali radno i, i nekog drugog, je l. Da znači, što radiš je to čisti davale koji svojstvo njima, jel, što je što opće poznato e, ovdje je. Uh, ovdje vrlo bitno na naglasim, takođe znači imamo kod nas praksu je l, uh, e, koja je mnogo raširena od sufija, a i on, od sufija i šija zajedno je da se povodom dana asure je l pripremaju posebna jela, čak jelo koje je nazvano je e, e, ima i poseban recept jelo ašure. ima inače kako se to pravi, od čega se pravi, tako da je e, da se povodom tog dana pravi sve te stvari koje se prenose i navode e, to nisu od običaja iz to nema nema oslonca u u jerodostanizamu, u e, u nači u sunetu poslanika, u praksi jas haba, pa to nikakvog nema osnova da se dana šure čini posebnim po tom pitanju, po pitanju jela, pripremanja, sređivanja, uređivanja kuće i tako dalje, to nije od upute ove vjere i to nije sunet to ne treba raditi. To ne treba raditi i čak kako bi neko rekao pa dobro što ima veze, ja ne smatram da je to običaj islamski, je to da uraditi, nemoj to raditi jer se slažeš s novotarima, s onih koji vjerujenjaju na ovaj način, treba to izbegavati, treba se toga ploniti. Naći to to što oni radi nima nikakvog osnova kod nas je podnato, tako u obostran da povodom prijedanaš uri i tako čak noći najveći poč, znači na, na današ uri da se tu naradi na našim ovim muslimanskim radio BM -u ili nekom drugom tam posebno pričao vašu vašu dano ašure. To se izmišljaju priče, pričaju se na kakve hikaje, hičaje, ovom, onom što to je zaista smiješno je loсно je da da se muslimani spuste na takav nivo da, da pravi od vjere odnosno što što i nije vjera e, liče je baš pom po pitanje je na na kršćane, jel, koji je ženi pobožnosti je i, i i rada za lavu vjeru izmišljaju i rade e, pod alaletu uvedenim izmišljenim stvarima ono što stvari od vjeri što treba raditi, to ne rade je e, ovi stvari se naravno treba čuvati i upozoravate ljude al da to nije od islama da to nije vjeri jer nema dokaza tako nešto E, na ovom mjestu ta, također treba na, napomenti da je u rivajatu kod imama Ahmeda došlo jedna druga stvar ne vezana ovaj, ovaj, ne bilo što dolaze usufija šija e, nešto što je vezano za post 11. dana Muharama a to je da u rivajatu kod imama Ahmeda došlo da je poslanik se sada rekao da je sumo je na šura وقال اليهود صوم قبله يوم وبعده او بعده يوم kaže post dana šure kaže i e, razikujte se od židova kada postite dan prije prije dana šurije i ili kada je dan posti šurije dana šurije znači dan prije znači 9. ili dan posti znači je, 11. Uh, muharama uh, ovaj hadis znači na osnovu ovog hadisa neki učenjaci je pišu čak se prenosi iz nekaj ima jednom tajmael da je Muslima, da postije 9 da najbolji najispravniji da ima tri stepena posta a, a, dana šure kaže a, naj, najmanji najmanji stepen je da se posti samo 10 dan. najmanji stepen vrijednosti što je da nema smijeti da neko posti samo 10 dana 10 devet od jel' a, kaže a, drugi stepen veći vjerni da se posti 9. i 10. dan i kaže a treći stepen još vjerni kaže da se posti 9. i 10. i 11. evo ovo treći jel' ovo da ovo prošlo na slabom hadisu ovaj hadis ko samo ovaj prispomenu je hadis slab jer u njegovu senedu, njegovac prenostaca ima Ibn Ebi, Lele, a on je bio veoma sa dodatkom hadisu, to oprečno onom koji prenosi drugim mrave, a koji su pouzdaniji od njega, poput Ata i Gajri i drugih Heltabina, koji prenose od e, Ibn Abbas ar-e-lan u vredosnom hadisu, kaže suv mojom etasje od ašer. U tom hadisu došlo, e, da je poslani senar koji hadisu, u rivajtu u hadisu došlo, kaže postite 9 i deseti dan u Ahalipu jedu i kaži razliku gdje se ožidova. A ova ovo što je došlo u dodatku u kojem je ravija Ibn Abilele da je došlo, kaži jeomen kablehu, a u, ba, a, a u badehu jeomen a taj dodatak je oni je slab i e, ne treba radit po njemu pošto je Hadijs e, slab. Znači e, post 11. dana u Marema nema osnova jer jeste zasniva na slabom Hadijsu i nije da ono neko kaže, pa dobro nije razli biti, makar neki imala neki hadis. Ali, uh, s obzirom da to nije radio, poslanik sam nam i došlo, došlo došlo da je došlo u slabom hadisu, ne treba to rati, to i to ne treba da ne bude praksa. I nije do da kaže, pa ima neki učenjak jer ja rekuje. Mi se vraćamo na ono što došlo, u, ako ne da podupire neki stav učenjaka, ne podupire kad hadis je vjerozostajan, znači ispravljamo da se skrati propis na ono što je došlo u hadisu. Naravno ovdje opet naglašavam, čovjek ako bi, postio, ako bi postio samo deseti dan, jel dan Ašure, nema nikakve smjetnije i time bi potrafio, imao bi nagradu Inšala. E, ako ne bi nikako postio, jel naravno da nema grijeha u tome. Naravno ovdje često se uz ovog poslalja pitanje, e, može li se postiti zajedno sa ovim danima Ašure 9. i 10 da se zaneti ono što su propustili jel, od posta vađiba odnosno od ramazana što to pa da zajedno šestog nite pa da jednim udarcem jel prije muhe ubi jel e, ispravno na to pitanje kada je u pitanju spajanje je u pitanju spajanje više ibadeta u jedno ako, su, ako je u pitanju ako je pitanje da se spajaju e, dvije iste e, dva ista nivoa dva ibadeta E, onda da se tu može spojiti inšala da da računati da ima čovjek nagradu. Ako čovjek sa jedni znači nijeti da sa jednim i badetom obavi dva, poput toga da uđe u mešćid i zanijeti tahijetu, dva rekata tahijetu mešćida i zanijeti dva rekata suneta dakle, inšala računati jel, da je da je ispravno da ima nagrad za oboje, jer tu oboje suneti. A da spoji farsa sa sunetom, e, to je ono o, ispravno tada, da da, da na nagradu da nema nagradu za za za obesparja pa tako je el spajanje el na paštanje mjeseca dana mjesec Ramazana sa sa danima Ashure nije ispravno jel čovjek ako bi to uradio i zanijetio da na pašta Ramazana imao bi nagradu samo na ši, nagradu na paštane Ramazana a ne nagradu posta dobrog posta i Ashure znači čovjek koji hoće da ima nagradu posta i Ashure neka posti posebno ovih dane Kao, kao ono štenu stehad, a nakon toga neka napotu dane Ramazana. Ona ko sastavi, znači, ima nagradu samo od napašanja mjeseca Ramazana. Je. E, uglavnom, nekako da ne više po ovom pitanju. Naravno, ovdje, pazite, ima, ovaj, sad napomenu, kad što završim, ovaj često se, kod nas, pogotovo na hudbama, čujemo često, jer dožu Efendije, pa kada drže hudbu, jel, ta priča o danu Ašuri, spomenuo onda hadis e, koji bilježi e, taberani u sunke biru, Taberani ima naši birku hadisa kebir, savir, javsat napisao ove zbirke hadisa u kojima izdvojio uh, hadise koji su čudni po, svoj, po svojim stvarima koje su došla nema i vjerodostajnim knjigama hadisa gledanje uh, tu je izdvojio većina skoro svi hadisi su jer sladi hadis i zbog toga je on izdvojio spominio i spominio tuje knjezi i tuje knjezi između ostalo ima ovaj hadis koji je veoma slab jer u njegovorivajoti ima čovjek koji ime koji je veoma slab i naši hadise bliže da je ono hadis koji je izmišljen ne nije du, nije dozvoljeno pod raditi. U tom hadisu je između ostalog došlo da ne navodi na arapskom jel da da je u stvari da, dan Ashure da je to da, da, da je na dan Ashure Nuh ali Islam se na brdo Judi a da je Alajeshanu tog dana oprostitio Ademu ali Islam. znači da dan Ashure 10. Marima i da je e, dala Ješanu prostio i unusovom narodu i da je se taj dan rodio Ibrahim Alehi Salaam. E, sve ove stvari, sve ove stvari koju je spominju, jer često se kod nas čuju na Mimbermel, i spominju kao vrijednost tijel posta dana šure, jer sve ove stvari se desilo na taj dan. Znači ponavljeno opet, znači, e, ovo što se spominje, da je Nuh Alehi taj, taj dan se iskričio na Brdo Judi, da je Allah Ješanu prostio Adam od tog dana, Da je, Yunus, da je i, i, i Unus narodu prosio tog dana, da je Ibrahim hadis na rođe tog dana, a, to joj se zasnima na hadisu koji je veoma slab, što znači da nije ispravno, da, da se to desilo, to se nije desilo i to nije tačno i ovaj hadis nije dozbil da se spominje u tom kontekstu a, i da to nije tačno. Znači ono što je došlo u viradostojnom hadisu, a to je da je taj dan, jel, Allah Ješanu, jel, spasio Musa i njegovog naroda, a, u, u stvari, jel, utopio je u vodi e, faraona i njegov, njegovu njegovu vojsku. A ovo ostalo što se spomnje je, je, zasnovano, na, je, na ovako, jel, se je zasnovano na na veoma slabom hadisu i nije do mene to spomnje i ni ni radi može samo spojinci ovako je radi toga da se upozori da to je zasnovano na na veoma slabom hadisu. Glavno toliko je što se tiče ove teme e, molim al da, da nam omogući da ove dane ispostimo naredni inshaAllah e ostalo mi je još da vidim da odgovorim ja još ima pitanje koje ko je došlo u tom pitanju zanimljivo pitanje koje sela aleikum aleikum selam kaže šta je to menšura često čujem da se reis poziva na tu nekakvu menšuru također meni da li dali muslimanu vađi drža se pete koji izda i reis Ulema. oni sebe stavljaju na mjesto halife i citiraju arjetu kojima se spomni pokravanje i on on se nama pretpostavljanje, Allah vas nagradio. Uglavnom, uh, o, ovaj prvi dio pitanja što je došo što govori o menšure. Uh, pošto je to jako zanimljivo pitanje i čest se spominju i rača se na njeg i uh, na njemu se zgrađuju određene stvari. Mislim da je to jako dobra tema i treba da se o njoj da se traži, ono treba da se traži zastavano na, na ispravnom tumačenju. Pa tako je mogu sad večera da najavnije ima da sljedeći put da bude predavanje pod naslovom Značaj Mešure za rad institucije i Islamske zajednice. Odnosno da se pojasnimo šta je to u stvari Mešura, kako je nastala i kakav ona značaj ima i može li imati taj značaj na koji se pozivaju u našim krajima. Danom Uglavnom znači, da ovu temu odgodim, pa nakon tog pridavanja možete odgovoriti na ovo pitanje, ostalo što je došlo u ovom pitanju. Da sad ne, ne parčam jel, odgovor koji je došlo u ovom pitanju. E, sljedeće, sljedeće pitanje koje je došlo, kaže se da on je gledanjiv svala vrašna snovrkatka, kaže u su kojeg šeha še Albanija ucijeni u stoji da je Allaho posljednik sa rekao, Koklanja klanja dva rekata prije izlaska iz kuće, čuvat ga neprijatnosti koje bi mogle da koji bi mogao da gazade se dok boravi izvan nje, a ko kada dva rekata boravi tu kuću, čuvača ga od neprijatnosti koje bi, mo, bi mogao doživjeti u njoj u kući. Ispričao sam hadis u značim s obzirom da je hadis spominje da brat zanima da li je ova predava vjerodozna kako je kako je spominuo Šejh Albani da vam Allah podari svako dobro. Odgovor što se ovog hadisa, ja sam zaista nastojao da ga pokušam naći u knjigama, jel koji ve ima od alš Albanija koji se mogu šaktašvili na, na ovim elektronskim spravama nisam uspio naći hadis uh, koji je došao u ovom kontekstu uim riječima. Uh, pa tako možda ne bilo loše da onaj pita da dođe precizno sa sa tekstom hadisa da bi se mogu pamatno dobro sam spremna, da se moglo vidjeti jel, i strašno pita meni hadisova nije poznat prvi put čujem im da ima ovakav hadis uh, a, nisam ga uspio naći, tako da ne mogu ja ništa reći o e, njim. Dalje je sljedeće pitanje. I volim, veća, s ovim pitanjima možemo i završiti večerasno naše druženje. E, znači, evo večerašnje zadnje pitanje. U tom pitanje je došlo. Esselamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Alikum, selamu wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kaži, molio bih, ukoliko možete e, progovoriti o pitanju koje izgleda, e, izgleda za stupaj pojedini učenjaci, A to je da čovjek koji klanja u džematu, pa pokvari abdest, mora napustiti džemat jer u tom slučaju i ostali klanjači dolaze u da im namaz nije ispravan. Možete mi reći malo više o ovom pitanju, da li je ovaj stav ispravan, da li ga neko odručenjaka zastupa i da li je to proizvod razmišljan ljudi i njihovog inštijada pa su doneni takav stav na osnovu svog razuma da, da se vlaha nagrada. E, odgovor na ovo pitanje je sljedeći. E, u osnovi, znači e, propis je taka da onaj ko, ko pokvari na, ko abdest, koji izgubi abdest po toku klanjanja u, e, u džematu za imamom, njemu je vađib njemu je vađib da prekine namaz to da mu je vađib da prekine namaz nima razilažen meću unjacima, znači njemu je vađib da prekine namaz da izađe, naravno, da ponovo abdesti i da klanja. Ako mogu stigni, da stigne taj džemat, da klanje za njima. Ako ne mogu da klanje, da užegno džemat. Ili kako stigne ja. E, neki ženjaci kažu kažu da mu, je bi, da, mu, da mu je pohvalno i dobro, kaže, da bi, da bi, da bi sakrio način zašto je izašao znamaza. Kaže, ne, da, da uzme sebe za nos, da uhvati sebe za nos, time pokazujući ljudima, je da mu da izlazi, zato što mu teče krv iz nosa. E, a ovo se zatim, a ne jednom hadis kod Budauda, jel, u kojim je došlo baš tako, jel, hadis je slab. Ima slabosti u sebi, jel, da onaj ko namazir pokvari abdes, da uzme sebe zanosi da izađe, da abdesi, jel, da nastavi, jel, da nastavi gdje je stao, jel, on u Hadis je slab i ne mogu se na njih pozivati, ali eto, jel, neki višnjaci na osnovu hadisa kažu, jel, Da se, da se upati za nos, pokazuju ima je Šareteć i ljudima stavio zadanje da on izašao, možda što je pustio vjetar i slično, nego zato što je ide krv iz nosa. Ele Neyse, eh, ono što je bitno da se na glasija, to je da onom znači, ko koklanja u džematu i izgubi avdest, a zna se kako, kako gubi avdest na tom mjestu, kaže, eh, znači nema raziloženjacima da njemu nije dozvoljeno da nastavi klanjati i dalji a a nema avdesta. Načemu dozvoljeno. Načiji e, ako ostavi da da klanja i dalji. Načiji ako ostavi ostani da klanja i dalji. Načiji naravno ovdje je jasno stvar, znači on ako izgubi avdest u toku namaza. Načiji nema, nema jasno podanim nema nema od toga je dileme da je njemu namaz bati da se pokvari u sebi namaz. Da mu evadž bunda da izađe, znači, da ima azilazme šatvo da mu vađju da izađe. Sa jedno, znači, da li klanja na filu ili, ili na filu recmo karaviju ili, ili klanja farz namaz. One namaz se pokvario, znači namaz mu je pao. Zašto mi namaz batel? Zato što je uh, taharet, odnosno abdest uh, šart valjao se namaze kao što je tošlo u la yakbelullahu salate men ahdese hatajete vada. Allah še ne prima namaz neko ko, ko, ko izgubi abdest, vedok dok abdesti. Ili ono ko ne ima abdest. Allah še anu ne prijma namaz, ono ko ne abdest, sve dok ne abdest. Hada nismo tefe kalevi, uh, Od Ebu Horeire. Uh, kažu činjaci, kaži, men nastavi da klanja, a zna da je izgubio abdest, znači, ne ima u to da izgubi abdest. Kaže, jel, a, a, on je time učinio veliki grih. Veoma veliki grih. A, kod svih učenjaka, skoro da nima razilažme učenjacima, potom pitaj. Sina se prenosi od Ebu Hanifi i od nekih učenjaka kod Malikija. U, u Malikijskom mezebu Kažu, kažu, je kfuru listih zajed. Kaže, ako to uradite, Nači izgubi nama, znači izgubi avdes znači, u toku namaza u džematu i nastavi dalje da klanja. A zna jasno da je izgubio avdes, nastavi dalje da klanja, kaže Timije učinio djelo kufra. Zašto? Pa što je Zašto kaže li istih za? Zato što je to vid ismjavanja sa namazom i Allahu tešha. Ovo kaže znači ovo spremsio da buhanite i neki učenjaka malikijskog mezheba. Nači većina učenjaka naslavo da je da je to veliki grijeh i oko toga nema sumnje, da mu je vađiv da učini teubu zbog toga i stikvar, da to više nikad ne ponovi, a po Ebu Hanifi, nekim učinacom iz Malikijskog mezheba, kaže to je dijelo kufra bog toga što se time smijava sa namazom, je Allah uđera e, Znači, ovo jasno ukazuje jednostavno, vrlo bitno, to je da mu nije dozvoljeno da nastavi dalje klanjati kada izgubi Avdest. Pa makar bila tu gužba, na njemu je da nastoji da izađe iz namaza znači da izađe iz namaza da ode, da uzme abdest kako da uzme abdest i ponovo se vratio da nastavi namaz, da, da, da, da se priključi da stigne na namaz, jel? da, ono što, da, da na ono što ne stigne, da, da doklanja A, nema smjetni priliku njegovog izlaska znači nema grijeha u tome da prođe ispred onih što klanjaju jel? nema grijeha pred što da proježi između safova Zašto? Zato što je uh, sutra imama, perda imama je perda čitavom džematu. Ibret, znači, pe, kad se klanje u džematu, ibret, perda je ono što ispred imama, a ne ispred sapova što je. Tako da je dozvoljeno iza imama hodati ispred sapova, proći između sapova. Ne ima nikakvog grija, ne ima nikakve smijete, na to ukazuju mnogi hadizi. Znači, uh, da, pogotovo što on je tu prisiljen da prođe ispred stanjača, da bi izašao napore, da bi ablestio i da bi ponovo klanjao sad se vrat znači o ovoj osnovi što se tiče propisa a, ono koji koji kojim se desio ovu namazu a da se vratimo pokretat odgovor na pitanje a, ono što je došao pitan pam pa kaže a, da čovjek kaže u to slučaj kaže da kaže ako on nastavi ako on nastavi kaže da dalje klanja da bi on da on time kvari namaz čita on džemat i da zbog toga treba napustiti e, džemac. Malo prvi smo rekli znači tačno je da on ne, ne mora napustiti džemac zbog toga, nego on mora napustiti džemac zato što me pokvare namaz. Nije mu dozvoljeno da, da nastavi e, bez abdesta klanjati jer to vidi smjavanja sa namazom i sa laha dželšanom. I ne treba toga da se stidi, nego na njemu je na, o, o, onaj ko nije znao inšala, a tako u radinu, znači u tome inšala nima. brija, ali na njemu je znači šta da uradom, ja A ako bi ostao da dalje radi, znači ima veliki grije, treba učiniti te zato što je uradio. Ako može da dalje na mazlo krana maza. E, a to da je on sa tim postopkom pokvario tanjanje u džamatu drugim ljudima za tako nešto, nim poznat tabu čenjaka, nisam uspio naći. E, i ve, e, veoma daleko da da da da se sa time dokazuje sa njegovim a, djelovanjem da se da se dokazuje da on time pokvario da pokvario nama ostali džematljem zakonski nema dokaza i on ne utiče na njegovu valjano namaz a i nije pokvario njihov namaz ja, a, znači ispravno je da da time on nekvari njihov džemat ako bi, ostalo, postavno, da bi ostao da neko iznenažanja ostao da planija ili namjerni bitno a, time on sa tim postupkom nekvari džemat ostali u džematlji i ne utiče na njegovu valjano jer tako više ne ima nikakvu dobeze. Nisam našo zaključenja Azije od toga govora. I Allah zna, najbolje sa ovim, sa ovim išala završili smo. E, ostalo još nekoliko pitanja, jel? E, a sa ovim ja bi završio, e, da ne bi jel, previše, previše, previše oduđili sa ovim. Molim Allah Žešanu da nam u kabodi naše većerasno duženje, da, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Da nas učini e, stanovicima svog dženeta Firdausa. Uh, molim je la Žešanu da pomogni našim naši braćima i sestrama i u Siriji i u Gazi, da im da snage, da im da odlučnosti i volji isposobnosti i sve ono što im potrebno da se odbrani od neprijatelja i da oni koji je usmrtio da učinim šehidima, svojim minjenicima. Svanika Allahumme vebihandiki, ašhadu en la ilahi da enta esakviru ka etubu idejke.